В 1953 році обох сестер доставили в Москву, на Луб'янку, і там вимагали від них, щоб вони виступили з публічним засудженням свого брата, але вони твердо відмовилися. Їх протримали два місяці і знову відправили це безстрокове заслання. В 1960 році їм видали паспорти, і вони могли б звідти поїхати, але куди їм було їхати? Тим більше їх попередили, що на Україні їх не пропишуть. До того ж Марта Марія хворіла, та вже залишилася там, де прожили 20 років. Минуло ще 20 років, Марта Марія померла, а Оксана лише в 1989 році зважилася повернутися на рідну землю відбувши 49 років заслання. Та й то не сама зважилася. Приїхала за нею з Галичини така дуже енергійна жінка на ім'я Марія Вольчин і забрала з собою. Оксана довго вагалася, побоювалася, що це може бути провокація і на угла могилу сестри залишити. Зрештою пані Марія Вольчин Через рік перевезла прах найстаршої з сестер Бандер, і тепер вона похована в Старому Гринові поруч з матір'ю. Трохи ласкавішою була доля до їхньої третьої сестри – Володимири. Вона вийшла заміж за Теодора Давидюка, теж священника. Дітей у них було багато. Першою народилася донька Мирослава, а потім п'ять синів – Отця Теодора не раз арештовували то поляки, то німці, то в 1945 році енкавидисти, так що певний досвід у нього в цій справі був. Тому, мабуть, він не дуже злякався, коли 23 березня 1946 року його черговий раз арештовують, але на цей раз арештовують його дружину. А 7 вересня суд у Дороговичі засудив їх обох на 10 років таборів. Їхніх шістьох маленьких дітей, найменшому Миколці, ще не виповнилося року, відправили в дитячий будинок. Але родичам, на щастя, вдалося їх звідти розібрати. Через три роки отець Теодор Давидюк помер у Мордовії, а Володимира Давидюк Відбула свій строк повністю. До речі, їй в документах до прізвища Девидюк додали ще й Бандера, щоб начальство відразу бачило, з ким має справу. В 1953 році її також привозили до Москви, але вона теж відмовилася купувати собі волю ціною поплюження брата. Не зламало її навіть те, що десь без неї росли її шестеро дітей. Очевидь, всі Бандери відзначалися великою силою волі. Повезло їй лише в одному. Коли вона звільнилася в 1956 році, їй вдалося повернутися на Західну Україну, де вона жила при Донці. Що ж до синів отця Андрія Бандери, то вони дійсно всі займалися політичною діяльністю і всі загинули. Про Степана Бандеру відомо дуже багато, але невідомо, чому з того можна вірити, оскільки навіть найбільш ґрунтовний історик Петро Мірчук пише по закінченні народної школи в рідному селі Степан Бандера продовжував освіту в українській гімназії в Стрию. В той час, як сам Степан Бандера – в незакінченій автобіографії «Мої життєписні дані» писав, що у зв'язку з воєнними холіттями він до народної школи не ходив взагалі. Ще менше даних про братів Степана. Так Василь і Олександр вчилися в тій же Стрийській гімназії. Потім Василь вчився на агрономічних курсах львівської політехніки, одружився з Марією Возняк, Її сестра була дружиною Миколи Лемика, про якого мова буде далі. Василь Бандера був активним діячем ОУН, відправлений поляками в концтабір Березу-Картуську, звідки вийшов лише після розгрому Польщі в 1939 році. Олександр, як відомо, з тієї ж автобіографії Бандери захистив дисертацію з економіки в Італії, в той же час він працював в місцевій станиці ОУН, подружився з донькою італійського міністра закордонних справ Чіано. В 1942 році обидва братів були арештовані німцями і ув'язнені в концтаборі Аушвіц, польська назва Свенцем, де закатовані 21 липня 1942 року. Існують свідчення що їх вбили не німці, а поляки за обслуги табору в помсту за вбивство в 1934 році міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. Проте однозначно, що зробили це поляки з дозволу німців.